Даруйте мені, але я до гірких сліз жалію за тим старим. Вона хотіла сказати милим моїм, і, отвернувшись, сердито витерла очі хусточкою. Степан знову немов прокинувшись, зрозумів поставлене запитання і ніжно взяв їй руку. Я просто хворий ще, Сумно і немов вибачаючись, сказав він, і слабенько потиснувши її пальці, випустив їх, я ще весь розбитий. А тому, мабуть, не зовсім уважний до всього. Те, що ще днів десять тому мені здавалося, захоплюючим тепер не І Потім, так розуміється, і стояння на порозі смерті, як ви сказали, теж, мабуть, відбувається. А головне, сильно стомлене, а крім того, у мене, і не договоривши, він одвернувся. Але ж ми будемо у Москві бачитись? запитала Заболотова, дивлячись у вікно вагона. І, видно було, із напруженням ждала його відповіді. Степан Петрович не зразу відповів. Бачите, дорога, нарешті почав він не то задумливо. Не то сумно. Мені дуже трудно вам тепер відповісти так чи інакше. Це буде залежати від багатьох, і то переважно незалежних від мене, обставин. Я дуже хотів би бачитись з вами, але я маю вашу адресу, і коли ви не маєте нічого проти, дозвольте мені потім, коли я виясню свої обставини, написати вам добре. Заболотова зітхнула і покірно прошепотіла «добре». Повірте, дорога, що, може, і для вас так буде краще, сумно додав Степан Петрович, і, коли підвівшись, почав шукати свого капелюха. Потяг уже входив у вокзал Москви. Вони попрощались у вагоні, при Степан Петрович притиснув її руку до своїх уст. Довго тримав її так, потім рвучко по колишньому зірвав її з них, одвернувся і відчинив двері купе у коридору. Вони обоє взяли різних насильників і розійшлися при самому вагоні, затягненій юрбою пасажирів. Олена Вікторівна витирала в очі хусточкою і не озиралась назад. Розділ двадцятий. Ранок був ясний, прозорий, теплий. Небо високе у великих русявих кучерях. Але, Степан Петрович... Їдучи візником, Байд уже споглядав на вулиці і часом навіть заплющував очі. Від струсів і штовханів брички у боці зараз вже з'являвся біль, неначе хтось там попереджав, обережно ну, не штовхайтеся. І Степан Петрович починав думати про те, що приїхавши додому, не можна буде лягти і лежати непорушно день і ніч, як у клініці, що навпаки – Треба буде так само, як колись давно, ще до виїзду з Москви рухатись, сміятись, обіймати, жартувати. Треба, бо інакше Катерина занепокоїться, захворіє, та й діти, та й брати. Всі ж вони десь там ждуть його приїзду, як визволення, як усунені всякого неспокою. І Білогін жде списків термітів, адрес організацій і ордена собі. «Правда, чи ж де він, чи має підстави ждати, знаючи його пригоду в радгоспі?» «А дев'ятий?» «І щоб більше не думати все те саме, те те саме», Степан Петрович розплющував очі і дивився на рух вулиці. Але біль у боці і сильна втома знову примушували заплющувати їх і думати, думати, думати. Одначе перед дверима свого помешкання він зробив зусилля, вирівняв свою зігнутість, Натягнув на уста колишню посмішку і подзвонив. Отчинила йому Маруся, яка саме збиралася виходити до університету. Вона так захвилювалась, побачивши батька, що навіть не мала сили скрикнути і тільки прошепотіла «Ой, Боже, таточку!» І тут же кинулась до Степана Петровича, обняла його, за шию з такою силою притиснулася до нього, що він трохи не звикнув від болю в боці». Таточку, жадно зголодніло, бурхливо цілувала вона його всього, а він з гострим болем у боці і болючим усміхом гладив її волосся лице.